Гарячий пісок, пік підошви ніг, нібито в дитинстві біг по вулиці, вкритій пухким порохом, який корився за мною, мов загиреливим лошам. Порівнявся з картерами і ледве не впустив туфлі. У худорнявого хлопця в чорних окулярах з родинкою на лівій лопатці недбало насунута на самі очі туристська кепочка з написом Крим. Годинника з позолоченим браслетом на руці не було. І ніякого одягу коло них теж. Напевне, залишили його на дачі. Місцеві, безперечно. Невже такий сухоребрий, кволий подужав би мускулястого зеленяка і того на вулиці Гарматній, А мене? Та я його лівою, у півсили. Ні, це вже мені ввижалося. Хирлявий глянув на мене, і жоден м'яз не ворухнувся на його плескатому обличчі. А очей не бачив за темними скельцями. Звичайно, нехрипливий, бо знов втупився в карти. Чимось би таки виказав себе. Я спокійно пішов до каміння. Вмостився на стрімчаку, оброслому темно-зеленими водоростями. Поряд на другому камені водив рибу хлопчина в синіх плавках. Його волосся геть вигоріло на сонці. Я дивився на червоний поплавець і думав, що воді автобуса чи сторож повинні принести мені звістку про хрепливого, якщо він тут вештався. Комусь із них він потрапить на очі або знову чинить напад і нарешті залишить явний слід. Я робив усе можливе та зібрав мало фактів, до того ж всі вони були незначні». Одначе відчував, поволі наближався до хрипливого, коло пошуку вущило, хоч і повільно. Мене завжди брала нетерплячка, охоплював неспокій, доки злочинець перебував на волі. Почувався ніби винним перед собою людьми, неприємне почуття. Дивився на той бік лиману з набережної флотським бульваром і згадував своє дитинство – Мимоволі подумав про Руслана, мешканців з шостої квартири по вулиці Свердлова і дивну поведінку базирувальниці, а сонце, добувшись зеніту, вже поволі хилилося до обрію, вичахало і жовтіло, поступово спадала спека, і лиман дихав відчутною прохолодою. Над плесом ширяли галасливі чайки, припадали до хвиль і здіймалися у вись. Фарватором плив на великий теплохід і нараз повернув до шляху. Пасажири у верхній палуби почали спускатися трапом на нижню, готувалися зійти на берег. Швидко взувся. Біля каміння зібралося декілька пляжників, ті четверо хлопців і далі грали в карти. Теплохід спинився, ледве не тиснувши носом у крайній найбільший валун. Матрос посунув сходні. Поклав один кінець на камінь, ось і готовий причал. Я останнім піднявся на палубу, радіючи вдалому поєднанню корисного з приємним. І розшук проваджу, і прогулявся лиманом. Незабаром я вже йшов по вулиці Свердлова. Віддаля зиркнув на ту акацію, що росла навпроти 108-го будинку. Під нею порожньо. А чомусь сподівався зустріти базорвальницю. Справді, нема їй тут виторгу. Подалася на своє старе місце, а я почав з цього робити різні припущення. От чи застану когось у Шулешків? Цікаво, хто живе у шостій квартирі? Очевидно, молоде подружжя, ровесники Русланової матері. І, мабуть, він забіг до свого товариша, якого не знав Віталик. Як просто... І чому я раніше до цього не додумався? Адже саме такий висновок напрошувався. Віталику могло і привидітися, що Руслан вийшов якийсь дивний, а туристську кепочку забув, бо поспішав на тренування. Ні, ні в що беззастережно не вірити, тільки сумніватися. золоте правило. Із сумнівів у нашій роботі часто випливає істина, про це треба завжди пам'ятати. Біля під'їзду молодої матері не було. Лише на майданчику між сходами стояла дитяча коляска. Я піднявся на другий поверх, натиснув на кнопку дзвінка шостої квартири. Почекав, прислухаючись. За дверима нічий і, і все ж, як першого разу, відчував на собі чийсь погляд ніби хтось дивився на мене крізь вічко. Знову подзвонив довго, настійно. Нарешті почув чолапання і клацнув замок. Двері розчинилися. На порозі жінка років тридцяти у блакитному пенюарі з глибоким викотом, з якого ледь не випорскували пишні груди, волосся кольору стиглої соломи розпущене, вільно спадало на плечі. Обличчя біле, випищене, як і оголені в міру повні руки. Її великі очі з лагідною насторогою дивилися на мене. Між нестуленими губами тьмяно полискували золоті зуби. — Ви до кого? — вуркнула грудним голосом. — До вас, якщо ви шулешко. — Я, — Грайливо відповіла. — А ви хто? — Загайгора, з міліції. — З міліції? А це чого? не приховала здивування. В одній справі вона кинула стурбований погляд на двері сусідньої квартири. Заходьте, поступилась, пропускаючи мене. У коридорі пахло тютюном і парфумами.